Asi eran buru, eh, azkeneko partidartalekun ta bukara, bueno, ez oso atxe azkenean, ez? Ba ez, betiko historia beti hor lan, lan, eta tala burrukan, eta azkenean bazduzu, zer positibuko gaitatzen, ez? Baina, bueno, hau da, ikusi da, ekipoa beti gondela borrokatzen, ez da gutxi, baina, hori bauri, bukatzuzu liga baita bergatzen, eta pena bad da, baina, bueno, oso horro gaude, zeatik garen emandugu dena, igual arazua da, partidu batzutan ez duguleman, maia, eta horregatik jeitxirea. Oren, gutxe hitera, eta berse bertatzen den. Piskabate luzea egintzaizu egin, do no moral dibukaera, behin jakita ja jeitxita zeinetela, azkeneko partia hauek piskaldu uzatu da. E, Ez, azken egin, ba, entenan dutankarga gutxe egin dugu, baina era, jo, kuadria bagea, oso ondura balten gea, eta gainera, ba, ez du kostatze den ser eturri, e, es erratzera internatzera, entratze, lagunare ikustera eta ez da isalusia, pena bat izan da, ba, azkeneko askeneko hilabete erdi, ba ez du ezin dugu la eh kompetitu, es bakigu jitsita da eta hori zen hori zen arasoa, ba aterago pista pizka kasta hori jolasteko partideak eta eta horrela gaindu askeneko hilabeteak. Behin bukatuta e, nola valoratzen duzu Donboraldi guztia orokorrean, gausari konenak eta txarrenak. Bueno, orenak, eh, ba, Kriston taldea egindugula, es. Guru, o sea, bere bat besela da garela. Osondo eraman gea. Ez du jaitsiburua partido baten partido bate no bita gutxi, es. Ba, baiori ta en campo eta Charna, ba, ez dugula man, ba, maila hori, es, aso halen gelditzeko. Bueno, ni beti ni que dute, eh, azkeneko partido hauek jolastu ditugula, eh, maila geneukala eh o sea, defenditu dute equipo hau beti. Dani uste ba, fiska zure txarrakin talexio egin, ba, azkenean ba, jaitea mainore, ni ni osorronagon ekipatik, esik ez dago, Nire, nire programatik ez dago, zer negatiborik, baia. Hala ere, e, bueno, Zelkapena begiratuta da irudi oso urrun galitu zaretela hor 9.0rekin, baina pentsatuta baita 5 partia okerreztenago galdu dituzela gol bakarragatik eta beste bestein bat 5 e, baino gutxagatik ez zaretain urruti egon, ez? Badirudien bezala. Bai, bai hola, horretan defendiko gaitesker ez, baina bueno. Eh, Arrazoa, azkenean batentik gano edo amarratik gano galdu, galdu zu eta bitpuntoiek beste batentzatu da. Azkenean hori izan bai, desako gula ba, dela como eskusa oasi, baina miru uste ba, izan du gula konpetitu goen eh, baiako taldeekin, partidu batzutan txarto eta beste batzutan horregon gara es, lan, lan, lan, lan, beti hor, remak, erremak, eta, como se sube dicir, no, ea final buras en, en la orilla, baina Hori ikusi da, ba, etxeko talde batekin zerbait egin daitekela. Orduan, ba, ber, suerte pizka batekin, urrengo urtean aso baleko inditeazioa dakagun, eta egiten baden ekipo pizka kompetitibagoa, eta lau matiz jarrita, ber, lortzen dugun permanenzioari. Eta emendik aurrera zer, e, lehen urtean bueno, gertatu zen azkenean usteia bukaera arte iatzen nutean jakin aso gena ongo zinetela, eta horreko aldintzatu asko urtengo denboraldia, Eta aurten ez ezakindola ikusten duzuen, hori? Bagia esan ez da egite zer, ez dute zer hitzein e, Ez da Fernando, ez da Jose Angekin presidenteakin Ez da egite zer, e, baki ba, go e, opziori dagola, beti airean dago Ekipo batzuk ez dute hor Eta berez ez da, kita, la komisioa, ez da komisioa ez dute Bateratzen da, ba, e, presupostoa jartzeko Baina bueno, gu, e, e, bai, guk, bueno, guk e, deportibak ez dugu lortu Baina guk bueno, ere eh estu direktiba gondugindu bere gauza, paper guztiak jarri ditu mailan eta haien basobaleg eta federazio barki e, dena egunero gaudela bai ordainketan bai bai autobusekota ematen diten diru guztiak eta ordendu bar da dena daukago positiboki eta ber hori jartzen bada mailan eta beste basu gaizki te magute gausaiek ba e, ematen diguten Be, berriro ere plaza hori ez, hori itxoin bar dugu, hau duzia izango da, espero ez hain duzia izatea, horrela jendea izango la margen de jo ba, ekipua egiteko, bai, Fernando, eta bai, Direktifak. Eta bestela eren, ezta behan egon, ezakita aukera hori behira, bueno, pentsatzen duzen, baita ere ez, aukera txarra, baita talde honbat egitea, eta saietzea zuzenan igotzen, eta bai, hortik aurrera bai, ja, bai, etorkizuneko proiektu baten pentsatzea. Ba, suposatzen e, da, ba, Fernando Gori egiten da, girela, es, ba, eta, ba, direkti, ba, egim, bere espen txatu ben jolaztuko zula, ekipo potente bat egin, eta gero ematen bai zutea sobaleko aukera jolasteko ba, ba, bi lau fitxaje honek egineak, hor, uzita, oza, igual lortu esakezula, ez es, ni uste hori egiten da, girela, ba, egite dute alde bat beko talde bat, baino ponte dentia, eta gero ya, ja, sobalen ematen zutea aukera jolazteko, ba, bi iru refuzioekin, Ba, lortu izagozu ekipo maho bat, baina ni uste dut hori egin barzela. Zagurazki hori egiten egin, ja. ba, ekipo potente bat egin, ben, ez arrasatzeko, baina ondo joateko gauza eta gero asobalen ba, jorazte magu, e, hori, ba, mantentzia. Berre eskuratu den gauza bestagoza bat, e, hartaleku eta bere zareak, ez urteak, etzela hartaleku horrela betetzen, e, 2000 pertsona partia askotan hemen, e, bueno, aso bali, aurtengo asobal igan eta hori ere garrantzitsua eta positiboa urren urtetarako. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, dugu komendatuta hori egia da ez, berpiztu dugu, ba, bidazoan zeuden hori ez, espiritu hori eskubaren joleazteko eta e, txeko, ose, ir, e, iriko ekipoa izatea ez, eta ikusi da, baz, larun batero hemen hartalekunia, iaia bimila pertsona egon dira larun batero ez, eta hori berpiztea oso zaila da, ez, ose, lortzea hori empujeri, Oso zailada eta bitu, hori egia, esan bar daba, bai jokalaria, bai direktiba eta bai jendia mugitu dela, bai e, eskobaloiko espiritu hori berzpisteko eta, eta laguntzeko hori oso nada, bai klubentzako eta bai inunentzako.